де нам так само винесли, у мене таке враження, що і ті самі паляниці. Я тоді не знав, що колоски роблять підступні люди, тому вп'явся зубами. Все, одного зуба втратив. То я вас попередив. Після дівчат, солі та паляниць під закостюмлені руки нас хапає місцеве керівництво. Борони, Боже, і ти дитьку гав не хапай. Це справжнє випробування. Від керівництва смердить учорашньою горілкою та ранковою цибулиною. Надихає вас така перспектива спілкування. Керівництво тягне нас, шепотить про проблеми, про успіхи, витягує на дорогу з каменюк. Це, мабуть, алея героїв. Подивимося. Неподалік можна помітити плиту. Могильну чи що воно? Це алея героїв, гордо проголошує місцеве керівництво. І я розумію, що садити мій каштанчик нема куди. Поки що це розумію тільки я. Та ще особа з протокольного відділу, яка задоволено потирає рученята. А ж, бо за подарунок відповідали не вони. Протокольна особа – теж міжнародник. І мені – її особу. Шкода, бо я вже обізнаний із клятими умовами праці міжнародників. Місцеве керівництво тягне нас до плити. Ми стоїмо біля неї, мнемося, Багато хто зрозумів, що ми пролітаємо зі столичним подарунком. Не цього від нас чекали, ой, не цього. Я роблю вигляд, що мене все це стосується щонайменше. Тим часом на щось натягують червону стрічку. А в руки заступника міністра якась спритна дівчина укладає ножиці. Заступник міністра трохи розгублений, але наближається до стрічки. Він Розрізає її і відразу, наче оркестр, якому диригент відмахує, починає говорити пузати головне місцеве керівництво. Воно говорить. Шановні товариші, шановне панство, сьогодні ми присутні е, на значущій для всього міста події в е, відкритті нашої алеї. Бл... Наших бул героїв. Ви, шановні столичні гості, е зараз станете на плиту, яка ще не охолонула, е після робітника, який не спав протягом всієї темної ночі, намагаючись, почалося. І всі ми будемо говорити належні фрази, Завдовжки, як стрічка на похоронному вінку. А я відлетів у інші світи. Я став думати про плиту, що ще не охолонула після робітника. А робітник, він іще не охолов? Захотілося плакати. Я справді дуже сентиментальний. Але вже говорить хтось інший. Каже, що час піти до центральної композиції. Це він має на увазі величезну плиту, яку можна побачити в кінці Алеї Героїв. Наближаємося. Бачу, справді плита. Могильна каменюка. Точно така, як на байковому цвинтарі поруч із могилою мого дідуся. Нею причавили останки якогось партійного бонзи. Родичі та близькі грошви не пожаліли. Встановили таку величезну каменюку, щоб не встав небіжчик. На запорізькій плиті написано «Слава героям міста!» Директору «Моторсіч» праворуч та директору запорізького алюмінієвого заводу ліворуч. Як це зворушливо? Я не знаю, хто і як, але я грішним ділом подумав, що пацанів мочканули. А що? Я вже подумки склав про мову. Щось таке о «На кого залишили місто Соколенята? Яка ж тварюка пред'яву вам пред'явила?» Ага, ну да, пред'яву пред'явила. Все нормально. Чому мовчить місцева преса? Про чеченські та Палестинських терористів вони пишуть. Про те, як мочать російські губернаторі, вони пишуть, а про своїх замовчують. Що, в нас нікого не вбивають? І на це ми не здатні своїх героїв замочити. Чого не пишуть про синів вітчизни, наче їх немає? Ось тут я погарячкував. Їх же і справді немає. У фізіологічному сенсі. Дозвольте продовжувати подумки. У смерті всі рівні, всі, навіть горбунів і тих виправляє могила. На цьому місці я уявив, як було б доречно презентувати каштанчика. Якось знайшли б йому належне місце. У головах. Геройських небіжчиків. Аж тут лунає тихий, сумний голос заступника міністра, Котрий повірити не може, Кілька разів перечитує ім'я героїв. Сашок. Толян, шепоче він. Разом полювали. Тихо відгукується хтось невідомий позад мене. «Коли це трапилося?» – розпачливо питає він. «Добре, що це промовив не я. Правильно. Не треба поспішати. Лізти поперед керівництва. Як казала моя бабуся, розповідаючи мені казочку,